A shaluan la ilaha illallahu wahdehu la sharikellahu A shaluan muhammadan abduhu wa rasuluhu Thumma amma ba'du Të gjitha falendërimet dhe levdratat më të plota Janë vetëm për Zotin tonë Kryusin e gjithsis Allahum të barëke wa teala Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i drejtohëm i me lutje dhe falje Dërsa për shëndetjet Dërsa për shëndetjet dhe mirësit e Zoti Gjellë Gjellë Luhu dhe salavatët të gjitha të grumbulluara të knjeriju mëjmirë, Muhammedi Aleyhi Salatu Ves Salam, pasaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të pastra dhe të gjithë besimtarët e së dhe të ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e fundit të kësaj botën. Të ndëruar, të praniqëm të ndëruar gjëmatli, do të ndojnë në disa qastët, para xhotbesa jomas që do të shflitojmë nga libri i Zotit, nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne mund të urcë ta shtojmë ndëshrimin në ton, ta shtojmë bindjen ton ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se e gjithë lumturia, e gjithë rehatia, harmonia me ligjet e universit dhe që cia e besimtarit e jashme dhe e brendshme nuk ka mundësi të gjindët dikontjetër për vetëse në në fjalë të Zotit, në bingjen dhe i fjalëve të Zotit dhe gjithashtu në bingjen dhe i fjalëve të vengamberit tonë sallallahu aleyhi wasellem Andaj, dite e gjuma është dhe njën nga simbolet e kësaj që njerëzit të bohën për të falë namazin e gjumas i cili edhe vetë emrin e ka të Namazi i tubimit Namazi i cili i bashkon Muslimanët Ndërsa ki bashkim Kuptimin e ka Bashkimit e Zoti Jonë të bareke Vëtë e alla Andaj edhe këta duhet të kërkojmë në ditën e gjumas Duhet të kërkojmë Që të ndalemi dhe të frenohemi Disa qasën nga Jeta e kësaj bote Dhe nga levërdit materialet e kësaj bote Dukë e nda një pjesë të kohës tonë Për ta nda me Allahun të bareke vë të ala Të ndëruar gjëmatli kemi njës një tem të flasim Nëmbi lidhjen dhe bashkimin që i ka bo zote ju në Gjellë Gjellë Në mes tërbijës, moralit, sjelljeve të njerijut me botën e jashtme Me raportet e njështë Lidh, lidhjeve të ndryshme që i ka më njerëzit Dhe kjo pjesë me pjesën e besimit ton Me La Ilaha Illallah dhe Muhammedun Rasulullah Përmendëm se Zoti Jon Gjelle Gjelalu hu e lidh ngusht të rbijën me, me fen Fen me moralin Dhe këto të dyja Zakonisht në Kur'an dhe Sunetën e Pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) i, i gjện të bashkuara dhe të cilat e përbëjnë një njësi të madhe, një tërësi të madhe, dhe ajo është muslimani i duhur, muslimani i devotshëm, besimtarin të cilin e kërkon Zoti Jon te Baraka, Voteala. Përmendëm në ligjëratën e parë sa ka vlerë kjo. Pastaj përmendëm se Islami dëllon kur e bën tërbije njeriu nga Ideet e tjera, filozofitë e tjera përmendëm në ligjëratën e fundit si me u stolis më moral dhe si me e vendos vetveten në shtyllat e moralit. Ndërsa sot me lejin e Zotit i Gjallëxhallal u do të flasim për një moral të caktuar, i cili ndoshta është edhe morali më i madh dhe vlera më e madhe edukative, porse është mbajtësi i të gjitha moraleve tjera, i të gjithat mirave tjera dhe kjo nga vet fjale për nga mberit ton sallallahu aleyhi ve sellem pra sot dhe të flasme për një edukat për një cilësit njëriut për një vërtit që mundet me zotnu e nëse e përvecon dhe e zotron këtë vërtit, këtë vërtit i arun i arun dhe i ambron të gjithat vërtit të tjera pra ashtë një loj besniku dhe sinëlloj mbrojtësi i këta tyra vërtiteve të tjera të cilat i ka njeriu. Por njeriu mundet të pasë shumë kapital, mundet të pasë shumë material, mundet të pasë shumë pasuri, por i duhet një, një mbrojtës që mos ti mos ti vidhën, mos ti shka përdherën, mos ti a pordhos dikush. Atëherë, sot do të flasim me Leynë Zoti Gjëlë Jlalul për një moral i cili në vetvete është vlerë Por është edhe në vlerën më të madhe të tij, ngase ti mbron të gjitha moralet e tjera dhe nuk lën mushka por dherr ato mirësitë të cilat i ka njeriu. Derisa kan thonë dietarët, edhe mirësitë të tjera dhe vlerat që ka i ka njeriu të tjera, nëse nuk e ka këtë moral, i asbehin vlerën. I asbehin vlerën. Prandaj se supozojmë se si një njeri ka shumë të mira, ka shumë vlera, kodi është mori, kabesnikri, por ka edhe efekt në këtë moral të cilën do të flas më sot, atëherë të gjithë e dinë, preh brenda e preh jashtë se kjo ka diçka defekt. Dhe ajo është vlera e ruajtjes dhe frenimit të djues. Është morali i cili njeriu t'jas bukuron edhe ato të cilat nuk i ka. Ja shëmton çka i ka, ja hum çka ka, madje madje nëse ndonjëherë ka defekte diku, nëse e ka këtë virtut, njeriu duket se është i kompletuar. Pra, me fjalë të shkurtra, para se më i ciejll hadithët dhe ajet e, e Zotit tonë te vare këto vetë ala, çdo kush i cili erun gjuhën dhe nuk nivort për lafazan, nuk nivort për sharrës, nuk nivort mallkuas. Nuk nifot ofenduos, nuk nifot gibetxhi, nuk nifot porgojues. Nuk nuk nifot si përzijes në punë të tjera, kryçës në punë të huaja. Njerëzit e ja falin krejt gabimin edhe se e ka këtë cilësi. Andaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta ketë këtë cilësi, ta ruajë këtë cilësi nëse e ka, e nëse s'e ka, tërëvatët e përpjekët Ska i shpërështë që të stolisët me Ruajtje në gjuës Mos fletë shkasit aton Mos të alëshon gjuën e ti Mos të kulotë me gjuën e ti Ku nuk është vendi vetë Ku nuk është ara e vetë Nga se ka mundësimi kushtu e shtrajt Në këtë bot dhe në botën tjetër zoti në rujt Anda kjo është një temë shumë e madhe Dedi sa zoti jonë të bare kjo vëtjala E ka zbrit një sure Një sure të, të tërë që gatin nga fillimi deri në mbarim të surrës Allahu flet vetë për ju. Një sure, një surë e tërë me ajete të shumta flet se si duhet më rugju dhe sa rrezikshme është dhe sa kthi ka mundësi të sjell njerëzit. Para se ne kalojtë surrën ja, e cila është surja Al-Hujurat Në vend të ta përmend me një hadith të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith dëshmon për këtë çka e them deri tash, se është një virtut shumë i madh, është një vlerë shumë mbrojtëse dhe është një edukat e cila i falë të njerëjut, por shkak kësaj edukate shumë kçija dhe shumë e mira i kontestojnë nëse është problem me këtë virtut të ruajtjes së djues. Ka trasmetue imam Tir Midiju Në hadithin e Muad ibn Gjebeli Muad ibn Gjebeli e shoki pengamberi tonë sallallahu aleyhi vesellem Thot Muad ibn Gjebeli ishmi në uthtim me pengamberin tonë sallallahu aleyhi vesellem Ishmi në uthtim Dhe një ditë prej ditëve duke qenë kështu në uthtim dhe e pyta diqka pengamberin sallallahu aleyhi vesellem Nuk e ka pyet për dunjë, nuk e ka pyet për tregti, nuk e ka pyet për gjëra të cilat edhe ata i kanë bënë problemet e tona. Nuk e ka pyet çish mi shtu të ardhurat, e çish mi shpenzu më pak dhe me më kontroll të hyrat, jo. E ka pyet për diçka krejt tjetër. Që zakonisht njerzit kur rinë me njerëz që duhet me morr ata prej ti nuk nuk e pyetin. I tha Ja Rasul Allah Akhbirni bi amelin Ju dëkhiluni lë gjennete Va ju bëa iduni anin nar Ta ja Rasul Allah Rrug Në rrug duke qenë Por se truri dhe zemra Dhe shpirti janë Të fokusum Të sahabët dikën tjetër të Shok të për nga mështëm ishën të fokusum dikën tjetër Ta ja Rasul Allah Ma të rego Një pun Një pun e cila më ban me hinë gjennet dhe më largon nga zjarëri më largon nga gjenemi atare për nga beri sallallahu alaihi sallam i tha lëkad se elte an adhimin ta o muad pitën e keba shumë të madhe ke pitë për diçka e cila është shumë e madhe a ka matë madhe se me hinë gjennet Edhe më largun nga Ziarri, na sot e sot musliman kanë problem çuçi bie kjo. Sot e sot kanë problem çuçi bie kjo. Kur ti thuaj dikujt, "Ka dorë prej burgut feston gazmend ka këtë familja." Apo, "Po ai di çuçi bie mos më i mburt takiretit. Ktu nuk mundesh me paramendu çuçi bie me festuar." Dhe me i nxhen në te Zoti nuk i di ti çuçi bie me festuar. Ata qëka i thapin këmë beri së sellem? Lëkat se el të anë adhim. Pytje në keba shumë të madhe, o muadhe. Dhe ka qenë, e denjë dhe meritë mu e pa muadhe kështë pytje. Va innehu le jesirun ala menjes sërahullah. Pytja shumë e madhe, kërkesa shumë e madhe. Tha por, kjo i letësohët vetëma ti cili Allahu i letësohët. Këta që ke kërku ti Me in gjennet Dhe me u shmangë brezjarit O shumë madhe O shpytje shumë madhe dhe pun dhe shumë Tha po kjo është let Ati që ka Allah u japan let Atar i tha për ingamberi Alehi salatu e salam Ta'bud Allahe Vëlea tushiniku bihi shejë I tha për ingamberi së sellem E adhuran Allahum Dhe nuk i ban ati shokë Po beson Zotin dhe në asnjë fush nuk i vënë Allahu çok. Nuk i vënë Allahut ortak. As vëshësi, as rahati dhe gjithashtu duhesh me kuptuese, kta çka po për të përmendit para në është më e rëndësishmja. Me adhuru Allahun dhe mos më bë shirk, pastaj dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tuqimu s-salat", e fol namazin. E vol namazin. Sa nerzit i thojnë të tjerëve, shkha dertë për namazin, shkha se dhe pa namaz po bajke, thuk i se e ka qelsin e gjennetit, e po ju ka zonë tjerëve se edhe pa namaz po bajke, a bëngan beljale i salatës seram, në gjdo dytën fjale për sërit namazin, se pa namaz, s'kini ku me shkue, dërsa vjen këzot njëna dhe i thojnë, leje se shka fol hoxan në mimber, se sështaj nuk e ka, ky e ka, Kjo e dinë më mirë se pëngamberisëm se atja a munët pa namazën nuk munët Andat i kemi parasysh më shumë vjallët e pëngamberisës e sellem se sa arktimet e njërzve kovendet e njërzve hajtë se banë e hajtë se zbanë njërzit s'kanë mundësimet pështu para Allahu Gjelleluhu i tha pëngamberisëm dhe namazin e falë pasa i tha pëngamberi ale i sëratu e sëram ti e zëke dhe e jep zëqatin si të kish pare e jep zëqatin Nëse kipare O të suma Ramazan Dhe a gjeron Ramazanin O të hudjë lbejt Dhe e ban hajj Qabën E ban hajj Qabën Pasta i tha Për nga meri sallallahu aleyhi sallam E la edulluke E la e buhabi lkhayri I tha o muad A ta tregoj një der Ti bje shumë të mira që jo der I thapin nga mbiri, ale i salatu e sëram, edhe sogëm u gjënë ne, me agjëru, ojë mbrojtje prej epsheve, me agjëru, me janë mbjull kanalet epsheve, veçanërisht, kur në rru ka shumë epshe, dhe në ekspozim janë shumë tërheqje dhe provokime, atër agjërimit mbrojt, nga se ti thanë, ti thanë, dhe ja largon ujnë dhe njëmsin epsheve. Pra njeri ju, kur ka epsh, kur është i gjallë, kur ka të aj gjallëri, e agjerimi ja than këto kanale, edhe pasaj nuk ka tërheqje. Pasaj dha për nga mëri së sëllëm, wa sada ka të tutfi u el khati e, kema jutfi unna el ma unnar, tha dhe dhe sadaqaja, sadaqaja e e, Shuan gabimin në transmetim tjetër sadakaja e shuan hidrimin e Zotit sikur që e shuan uji ziarit. Lemosha me dhan parë nga jeep-i jot, por i ridh Zoti xhelualla, fukarova, jo për kamerë, jo për Facebook, jo për, për të më të njerëzit, por i ridh Zoti xhelualla, s'ka pa kurgush ti edhe fukaraja. Edhe fukaraja si dhu haram mua. Ase emri mos m'vorman edhe me dvet t'i kush kursëm ke pa, qish kanë dhanë sahabët fukarave, qishtu me dhanë, tha kjo jashun, gabimeve tua emnin, i hub gabimet, si kur s'ke pa gabim, dhe në trasmetim tjetër, nëse u ka idhnu Allah, largën i dhrimin e zoti gjellë gjellë u hub, pas thaj i thapin kamberi se zellem, ta tregoj edhe një vepër, tha namazin atës, namazin, i natës dhe jalezoja jetin e Zotin Gjellu Vala ku Allahu Tevareke Votjala i lafdrojat atë të cilët ngritën nga komoditeti gjumit për të folë me Zotin e vetë Tevareke Votjala dhe pasta i dhapin nga mberi sallallahu aleyhi vësallem atë të tregoj se cila është puna ma e nësishme qka është seriëziteti i kritë punës i dhapin nga mberi sallallahu aleyhi vësallem bi raxil emri kulli hi të ta tregoj o muad cila është serioziteti më i madh tha rasul al-islam tha dij se kët poja është islami kërrei çka ne jemi kriju ekzistojm është puna e islamit andë islami gjithmonë ekziston edhe do të ekzistojë der të kiamet edhe pse s'ka reklamues s'ka propagandues s'ka fuqi, s'ka pushtet, s'ka qeveri, s'ka administrator, e ka vetëm Allahun të barë kjo e thjala. Dhe kjo argumenton për fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Me gjithë propagandën kundër fejnë e Zotit Gjellu Hala, kjo eq. Eq fejë Allahun të barë kjo e thjala dhe njët e zani dhe njët në simët e Zotit të barë kjo Andaj tha, e thjala. Anda i tha, dije se qështja është, qështja Islamit. Pasta i tha, wa amuduhus salat, dhe shtilla e kësaj fej është namazi ku ka me një vend që falët namazi, ka islamatit ku ka me një vend që njerëzit kujdesen për namazin në nënkupton se e dojnë fejnë Allah të barek e uve të ara dhe disa kanë thanë disa prej djetarve të muslimane dhe djetarve të gjeneratave të para s'ka ndë një vepor që mundet me në i lërgu e dënimin Allah si namazi me du përkushtu namazit në nënkuptonë mjë përkushtu e veprës më të madhe të dashur të Allahu të bareke vë të ara, pasta i dhapë nga mberi së dhe sëllem dhe kulmi i veprave është luftën rrug të Allahu të bareke vë të ara, pasta i dhapë nga mberi a legis salatu vë selam, o muad, apëshë gjithë të punë të përmena, edhe ju ndë është të të parët i harut, fillojnë nga shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi, haji, Pasa i qka i tha, a gjëra shumë, jap sadaka, falunatën, dhe kuptoj e qka është serioze dhe qka është serioze. Islami është sërzitet, namazë është shtyrë. Në fond, qka i tha për nga mëjtë i sëzëllëm? O muarë, tani dutë me të tregu një punë që t'i runë, ketë këto, t'arunë kapitalin. Ndështë të ndodhë me fitu, po mëllët me t'i vedë hajduti. Ka mundësi me posë kapitalë, Po, apo mundet me ti mërë dikush të gatshme apo ty me të shka përdej dhe vetë se s'ki mbrojtës nuk ki mbrojtës e cilë e është mbrojtësi shkaj thapin nga beri sallallahu alaihi sallem ta o muad a të tregoj cilë e ashtë mbajtësi këty rëkejtve shiko mbajtësi namazit mbajtësi shahadetit mbajtësi agjërimit mbajtësi zeqatit rruajtësi hagjit rruajtë si, i namazit natës, i sadaka, cilasht i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë tregoj për sigurusin, tha ja, ja, më a di Bela e Rasullullah, jese se ja Rasullullah, kem duhet më shumë ti. Cila më shumë? Mos më të hu pund. Ça çka ke vao me të regjistruar evidencat je dhe me e marrë çfarëblem, jo me të ik. Atë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas ia kapi gjuhën e ti para me ndo atë shumë ja kanë ngritë këtë qështë i tha ja ka api gjuën e ti me dorën e ti të ndërshme alej salatës salam dhe i tha kuffe alejke hadha a do me ditë drinin a do me ditë kesën e cilat ti ma dhe nuk grisët dhe nuk cumbohet thesi i cili të irunë ti të, të mirat a do i ko njërëz i bojnë të miran do shta do shta edhe irunë të këqijave por me ketë defektë ata i humbin të gjitha me pafrënimin e xhues. Njerzit thojnë nuk po duhen të mira te ati, s'po duhen i të mira te ati se xhua e ka shumë të keqe. Prandaj kjo është me pajtimin e këtë njerëzve të mëshëm. Ktu spelemi zon dikush se xhua është shumë e rrezikshme. Xhua është mbajtësi apo shkafërdërsi i të mirave tua. Prandaj dha pejgamberi Zezelën pas Jakop i xhuave i tha, "Si duajmë rujt të mirat e tua, frenoje qëta gjuën frenoje qëta atëherë muadhi vë një gjebeli i tha ja rësullë Allah a edhe kena mu mërë përgjithsi për qka folna qiko muadhi po piti qëtu a edhe qka folna kena mu mërë në, në, në logari a edhe në qajtore kur rinë atyra hatna qka folna i më në përgoj ketë njerëzit a edhe qa jo ka me hin logaria A unë e kur të më te këtë mishak okay, e, qërë, kam qefune, a, a dhe për që ta ka më më mërë logaria? Dhe me ndoj njerëzit se kanë më hikë logaries. Për që është filanin, për busë filanin, në nëshmo filanin, banë me gjeste për filanin. Apo dhe me ndonë se për këtos ka më më mërë logari. Dhe me ndonë se i hikë logaries të zotive të bare kjove të jara. I thamë adhi, ja Rasulallah, edhe për gjuën, çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo pyetje ishte pak jo e kançshme nga muadhi andaj dhe pejgamberi se mporgjixën tani java pak ma pak më vësositet tha sekulet ke umuk e humsh nën në stande në kuptimin arabt kur ka ndosh dikant o me çortu o me përgdhël i kan dhan mos gjejt nana jote në kuptimin është u prit te shtëpia e mos i ardhsh Kjo një loj, në një arësht si qërtim, në një arësht si për gdhelje. Pse, ja pse ja tha këta? Sa i tha, edhe për gjuën? A për nga mberi, se për gjuën atirun krejt? A tërë i tha për nga mberi, sallallahu aleyhu sallem, vahelje wa kubbun nase finnari ala ujuhihim, illa hasa idu elsinëtihim. I tha për nga mberi, e qka i ban njërzit në hinzjarë? Për vetë se të korurat e gjuave të të tëre. E omuar, nëzjarë kur hi njërzit, me qka hi, ata për ditë keç kanë bo, ata kretë kriminelli janë gon, ata kretë janë gon, zullëm qarë, guptimin klasik, kretë janë gon vrasës, kretë janë gon prej atyre kategorive të randët kriminalitetit, jo, s'ka mundë si, s'ka mundë si kretë hajdu ta më konë, s'mundët, Po nuk do më dhonse veç ai duti i nziat. Pitë shtëpia i ndonjëri nziat. Çish he. Çish nziat. E lexon një lajm, por dik ka një shpifje për dikall, një akuzë për dikall. Thu, ç'shto ç'shto i be, ç'shpi be. Dhe ti nuk e di se lajmi kuish për gatit në çfarë kuzhine. Në çfarë trapaskena. Ndoshta përdhosit një musliman nëpër ngombëti musliman, një vllajë jot musliman do ti thu lajmi e kanë kallzu. Arrin lajmit, kurrën lajmit. Arrin lajmit Na e nga të diskutua arrejnë lajmët a jo. Na e diskutojnë arrejnë lajmët apo jo. Andaj, tha për nga mberi, sënë Allahu a.s. Në zjarë, së hihët, shumica e njërzve, Allahu gjelëva ka thonë, janë rrugës për zjarë. E që ish rrugës për zjarë? Tha për nga të korurrat. Pra, e mbjellu dhe e korurra. E korë qka? Gjuhën e vetë. E merë për barkit e ndjerë për jashtë e kur të nxere për jashtë, të animo është rëzikë. Të animo është rëzikë. Andaj kjo adhidi për nga mberi se se lëm argumenton se njëriju nëse nuk stolisët me vyrtitin, cilin vyrtit, me vyrtitin e ruajtjesë gjuës të gjitha veprat e ti janë kontestume, janë të rëzikume. Nuk ka munë qime e morsë problemin e tyre, por se mëja keqja është potencial, mudënua. është të regjistrum, mudënua. Kjo është hadithi për nga mberi sënë Allahu a.s. I cilin na Në dërgon neve edhe në Kujdesin edhe matë madh Edhe në dërgon dhe preventiva matë noja Ska i të përket në Kur'an A ka fërë Allahu Gjelluala për gjuën Për uajtën e gjuës Allahu Gjelluala thashë në filim E ka zbrit një sure E cila Kërrejt për mbaqe e saj është Me e rujt gjuën Me e rujt gjuën dhe me e frenu e gjuën Allahu جل وعلا ka zbrit surën Al-Hujurat. Qon qa fillimi deri te fundi dhe kret problemet që ai diskuton kjo sure në fund shkakun e vjen dhe zgjidhjen që ai vjen është djua. Pra, shkaku e ka rrugët problemin djua. Cila e zgjidh frenimi djua. Kjo është e çuditshme. Madje njerëzit madje njerëzit asht pa vlerë kanë djuan asë pavler e logaritin që kanë më morë logarit për gjuër dhe eri sa ta nditën në nëse i dhuë kjo që ka ti e ke fol a e di sa është numër se di pse se di se shumë ka fol dërsa ha isha radiallahu anha kër u petë për pengamberisem qësht ka fol qësht folke kër vdi qënë sahabët e vjetër e rëndo tri ta bëhin E veçin kanë numër i shifrës sahabëve apo 9500ve. Na i tregon çysh ish pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka bante çysh folte? E kur e pyetën çysh foltë ke pejgamberi sallallahu së alajhi wasallam, çfar? Çka tha? tha Aisha? Tha jo vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por edhe tjerët, dishin, të tjerë që dëshnin ta nditin sa fjali ka thonë. Jo në pejgamber, pejgamber son po, ai e po, dis ai ka thonë, ar pejgamber. Po edhe sahabët shoktëve e dishin se sot sa fjali ka thon sot i ka thon tre fjali kaqë, s'ka fol ma shumë a kemi mundësina mi motë këto sot sa ke na folë, pinë sa vater i ndrek prej ndrek dhe në kësham mos flasmi mos flasmi me po mu ullë në kafa apo në, dikun ku ku vendohet dhe bisedohet për zgjidhën e probleme apo, njëri ju, hi lukovatje labirintet të mloja hum në përshkretirat muhabeteve dhe Bisedon me sëzitet se nuk po e përgojën kërkan Dhe nuk po e përdos kërkan Andoj alloh u gjillohet as biti sure Sure e cila në e të rejgjë vë rejtjen Rua i rigjumës Arabët e vjetër thonin kështu Para se me hi në ajet Arabët e vjetër thonin kështu Njëriju Kër nga trot dhe një pun Nga trot dhe me trup është nga tru dikon E thyr dikam Të të hasë një mom, hasë në zxatë më dorën dalë preqëtu. A shë kjo në regull. Pra me gju e thirë ndihmën dhe i vjen dihma. I vjen diku që jasë zxatë dorën, e lërgone kështë të më ratë. Kërë regull. Pra nga trotë me trup, shpoton me gju. E mirë, kur nga trotë me gju, qysh, qysh e lanë këta, e lanë me trup. Kur njerëzit e dinë se filani ka folë qonë, qysh me modë logari, që është e morin logari? E morin me trup. A i dhe dhe thanë arabët, me trup kër nga trosh, qliroh është me gju. E kër ta nga trosh gjuën, ta morin kokën. Qështu është regulli. E në hirat qështë e njëta. E njëta është. Në hirat nëse ti e nga tru me gju, qështë e lanë? Në zjarë? Je nga tru me gju, qështë me lanë? Shki qështë me lanë? Andaj shiko se e, e, e malë ë O shuno madhe, dhe besimtari duhet të ketë kujdes çka flet. Ketë kujdes ta mënon 100 euro me thar apo jo, ngase kur del jashtë është shumë më problematike me rregulluar. Dash ta më thonë dhe s'dash ta më thonë e pa ta për qëllim se pa ta, sesa mos më thon. Kurse thu, s'ki nevojë barse tu, sa ke thon. Kur ta thujsh 100 ciklete të vin. Kështu u dash. Nuk keni kët çkuptue, por mi i ket çkuptimi dhe arsye timi dhe justifikimeve mos fol mos falle s'ki që ka marës si jetue andaj Allahu të pare kjo t'ala e rëndoj këtë pun e vështisoj këtë pun dhe tha kologa rritë madhe ma dje për nga mberi sallallahu a.s. me prunin se krejt të hyrat në zjarë janë nga të korurat e gjuëve Allahu gjellu ala në surën el-hujurat kur flet për këtë vyrtit vyrtitin e gjuës vyrtitin e rruajtje së, së fjallëve mos me fallë qka dohë Faullo te barek ju te ala ya ayha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim shikoj çfar sure dhe çfar hyrje shikoj çfar hyrje zoti te barek ju te ala ne raport me me gjuan o ju te cilat keni besuar o ju te cilat keni besuar wallahi as nje filozofi as një sistem njerëzor, duke filluar nga sistemet më primitive, nga sistemi feudal, e borgjez, e ku ta di çka për sistemet socialiste dhe komuniste, dhe sistemet më të reja, s'kan mundësi me rregulluar kët çështje të gjuhës si e ka rregulluar Allahu Te baraque o Teala, i cili t'marr në llogari për milimetra të gjuhës, për sendet më intime të gjuhës. Rejna, publik, në vetëmi, publik, të merë logari, Allahu të barëk i vëtëala, që ka Allahu i gjithash ka të nësurën e të hujërat, ja e juhelle dhina amenu, ojët e se të këni besuar, la të qëtë dimu bëjnë e dhejëllahi vërësulli, mos ga boni me dalë para Allah dhe pengamberit, a munë është me dalë ti para Allah dhe pengamberit? Kanë thonë komentatorët, së munë është me dalë para Allah, se para Allah gjithmonje, qështë dhe para Allah? E që ishtë delë para pengamërit, së mund është medalë para pengamërit samë, së kanë mujtë medalë, ajo konë i pari dhe këtë janë në pasë, për allahu s'pë folë për këtë me trupë, s'pë folë me trupë, thanë djetarët, për thotë allahu gjellëvale, ojë të të të të keni besu, mos zgaboni me gjuhë medalë për allahu dhe pengamërit se selle, tha i bëni abasi, mos folë një dhe sa të folë, mos komentoni dhe sa të komentoja ajë, që shtu, Tha Allahu te bareke vë teala La tu këddimu Bejnë e jede i Allahi vë Rasuli Ju asë se si mështoni Halal roshkja, kush ka thonë se haram Kush ka thonë se është haram A kjetër të thotë haram, haram Ska ki mua vet, hit, ska Asë mësërra të uxën, që unë të këddoj, haram a kjo pun Njani thotë Allah, njani haram Dhas, njani nukedi, Allah, Dhe asë njani nuk e di që ka thonë Allahu dhe që ka thonë pingamberi së sellem Allahu thotë, la tu këddimu Mështë dini pë Kup e dit, a mund është mi thanë allohu Dite në gjikimit, po Unë i kanë faktët që kjo a kanë aram A mund është mi thanë Apo i dhuprit të vetit tash hoqën Së në gjenë atje ja hoqën Së në gjenë, tash du të me gjenë A tje e mërë logarim Andaj tha allohu gjelot të kullah Kini frik allohu In allahe se mi un alim Allohu dëgjon Dhe edin mir Dhe është i gjithdishën për Nijetet e juve Për atë qoshet e nijeteve Ka zemra, ka njete negative Ka Sinimet, këqia Tha Allahu, se miën alim Pas e dhe Allahu të barek jove të ala Duk e ngritë qëshqinët folurit Ja, ejuhel edhina amenu La tërfa'u aswatakum Jo veç me, me dalë me fjal Jo veç me dalë me fjal për para pengamberi dhe Allahu gjellu ala Jo, kjo është katastrof Kjo është të marrë për juve Kjo është mjerim për juve, por se, edhe më lërgë, la të rfa'u asuatekum, po edhe nëse folni, ma dje edhe nëse ju je për të leje me fol, jo që ishtë do njo, mos i ngritë një zanat, mos e që zanin shumë, kërë fosht me pengamberi, se më folka dale, sa jë është pengamber dhe ti e njëri thjeshtë, sa njëri ju së thotë, e njën hadidhën e pengamberi, se më ka thamë pengamberi, se në Allahu a.s. dhe a e çon err diaftasa her majtas kince kjo fjalë nuk ka shkurfar vlere por tonë e di çisho kjo pun. Kë e di çisho shkobundos atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e di çisho shkobun. Kjo ngritje e zanit mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Onde tha Allahu tebaraka ve teala la tarfa'u aswatakum mos ngritni zanat mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dhe mos e fihni njëri tjetrin Mësë e thyrëni pengamberi se se lëmë të që e thyrëni njëri tjetëri Apo Që që e thyrë di shokin tang E thyrë dostin tang Së mund është me drehtu pengamberi se lëmë kështu Nuk mund është me morë hadithin e pengamberi se se lëmë kështu E ku o ketë rëziku A thani mone me në hadithin e muadib një gjebelit Dhe shikone këta vërtetimi në Kur'an të Zotit Tëbareke Vëtëala Tha Allahu Tëbareke Vëtëala Se ju shkojnë këtë pun Me hax, hajj, me hajrem, çish gjaza Ramazanona, edhe nich Ramazona. Sa haj çka do të më të pranun Ramazonin, haj po thotm shele gojën. Mos fol çka s'duhet, ruaj gjuhën. A potot, gojër, gjuor, dhe haxin dera tjeça kum shku? A dhe namazut an tahbata a'malukum. Ju prishën kët punë. Tha Allahu te bareke ve teala, wa antum la tash'urun. Edhe kush thot me krije tash atje në Norveti. Po po. Po po hoja ne thojë aty se po do. Ke Ramazanat po të shkoj ka tha Allah u gjithë edhe ju nuk e dini hijbi dhe këtë punë asë nuk e ndini që ju shkojnë puna shiko sa është e madhe me ruj gjuën shkojnë këtë vepëra qëka i keba shkojnë këtë vepëra qëka i keba dhe i risa dhënë djetarët edhe borëgjin qëka e ka shihidi Allah u gjithë e le pengë thotë prejtë prejtë që ajka hatë të ti mirë në veshtë në në vezvejti gjuëa shumë madhe Ruajtja e gjuhës është vlera më e madhe. Andaj gamberi, s s o, regu, qel, si i dha Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem hadith, o muallim, adamet e tregut çelësi çka ti ruan kret, drinin çka ti ruan kret, çka tha, tha na lexhun, mos fol shumë. Ruajun nderin e njerëzve, pordhoseve të njerëzve, por buzjeve të njerëzve. Nëse të shkon namazi, të shkon agjerimit, të shkon zakatit, të shkon sadakaja, Zoti na ruajt. Andaj kjo është një virtet i madh, një moral i madh i cili na na jap haptaz i fotografin, a është i lidhur, në mozi dhe feja, me morale, s'ka dyshim së është i lidhur, madhja është lidhësja dhe litari cili i ruan të mirat e njëriut, na e lusmi Allahun të barët kjovët të ala, që Allahut i ruan gjuhët tona, na i ban Allahut të barët kjovët të ala gjuhët tona të frenuara, përveç ku ka nevoj me thonë të vërtetën, apo mërujt hakun e njerëzve ellut me allahun te bareke o te ala te allah ojele jelalu namonson ce mos ta shkoin veprat tona hoç ellut me allahun te bareke o te ala te allah ojele o tangrit ve dien ton ellut me zotin ton jelel jelalu te allah o te bareke o te ala ku kemi fol gabim allahut na fal e per tejrat allahut na haru ngjuen ton e qulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafur rahim walhamdulillahirabbil alamin